Новите дрехи на Националната художествена академия или с други думи, как ще изглежда художествената академия след реконструкцията е тема, която събуди силни чувства, възпламени дебат през последните седмици на август, когато започнаха активните строителни дейности и обществеността, видя реалните мащаби на промените. Основните точки на напрежение са свързани с липсата на прозрачна комуникация, загрижеността за културното наследство и визуалното въздействие на новия проект в историческия център на София. Какви са техническите предизвикателства? Част от тях ли са обществените реакции? Възможно ли е с конструктивен диалог по спорните въпроси да си изградим по-точно мнение за архитектурните промени? Защото ние всички знаем, че градската среда и архитектурата все по-сериозно започват да конкурират футбола и политиката. Теми, по които всеки има мнение което е готов яростно да отстоява. Добър ден, казвам сега на автора на проекта архитект Стефан Добре. Добър ден! Здравейте, архитект Добрев! Здравейте. Нека, нека да кажа за нашите слушатели. Архитект Стефан Добрев, международно признат български архитект и урбанист, завършва в България, специализира в Париж, дълги години работи в Франция, там основава собствено студио, става единственият българин прият в ордена на френските архитекти заради стойностни архитектурни реализации. По-късно се връща в България и със своето студио, архитектура и дизайн реализира емблематични проекти, в София. Сан-Стефано Плаза, един от бизнес центровете, е Летичната кула, нали така, не бъркам, и Националната художествена академия сега. Да, само ще ви поправя. Летишната кула участвах в конкурса, но там е по-друг проект. Но да, има немалко знакови сгради в София, като бенчмарк на Цареградско шосе. Тя е една от известните сгради. И също на, на семинарията резиденция Лозенец с българските шевици. Мисля, че и тя е една знакова сграда, която повечето слушатели Съвиждали. сигурно знаят, да. са виждали, Вече, да. Така сега. А нека да започнем с Националната художествена академия и с този да. дебат, който се породи. Да. Има объркване между два различни проекта от 2005-та и от 2016-та. Накратко, кой точно се строи сега и защо? Да, ами, то е един и същи проект. В 2005 година имаше много голям конкурс национален, в който участвах много колективи български и бяха предадени 26 проекта. Аз тогава живеех все още във Франция и участвах с много ентусиазъм, защото аз съм роден наблизо и съм израснал в, в този квартал около паметника Левски. И извърено, е вълнуващо, нали, е, това е, да бъде реконструиран е, художествена академия има, има нужда. Само да кажа за конкурса, тогава единодушно журито се спря върху моя проект, е, като... Е, место. Има няколко сгради. Едната е паметник на културата, ректората червената сграда, тя е на Смирнов. Тя е абсолютно трябва да се запази и всички конкурсни проекти я запазваха тя е от към страната на болеварства Василевски срещу, ам, срещу Софийският университет. А, има и съществуващи така наречените ателиета ПАКС на Смирнов. Те са от към оборище. Единствено, моя проект е защото програмата а, включваше али, както ателиета, който студентите, имайте предвид, са разпръснати на Четири места в София и а, идеята беше те да могат да имат а, нали, една, една сграда не само за учебни цели, но поради местоположението и с а, културни функции. А, има една съвсем малка част от сграда, която е строена 37-а година, която е разрушена по време на бомбардировките. А, и а именно тази част и нея има желание да, да запаза, но се оказа, че е невъзможно, тъй като по време на бомбардировките тя много е пострадала, има пукнатини и това са инженерите, които нали, казаха, че няма как да бъде запазена. Докато ателиетата на Смирнов, които са към а, оборище, с много големи усилия, ги реконструираме. Те, те бяха обявени като опасни за обитаване, тъй като бяха в много лошо състояние и при най-малкото земетресение ще да, да, да паднат. Именно тях реконструираме и а, дълга е историята на, на това, за да ви отговоря на въпроса между проекта а, от 2005-та, конкурсния да. конку, проект, и 2016-та, когато започна първият етап на реализация на, на проекта. Няма почти никаква разлика. Те са минимални разликите, тъй като ние е, много дълъг път из, из, извървяхме е, додето. <същите> всичките институции одобрят проекта, паметници на културата, но и е, направление архитектура и градостройство е, така, е, и така. Е, и точно трябваше да почне да се строи целият комплекс. 2009 година бяха отпуснати средства, но за жалост след това те бяха пренасочени и чак 2016 година се отпуснаха много малко средства за едно крило, което беше изградено с из изключително малък бюджет. Това е гълът на улица Оборище и булеварта Василевски. За него не сигнаха пари и той не е довършен в момента, но той точно отгова на, на проекта, който е конкурсния проект и ме те, предвид, че ние от него не можем да се отклоняваме, тъй като mm -hmm. в това жури участваха всички институции, както Паметници на културата, така Сара Стара София, така няколко министерства имаха своите представители, а, а, главният архитект и общо, взето, тъй като конкурса беше на изключително високо ниво, ние не можем да се отклоняваме. От, от конкурсния Ясно, проект. Ясно, да, цъмели, това, това е конкурсния резултат сега. А, имаше бурни обществени реакции, включително да. в нашия ефир. Културният менеджер да. Мартина Стефанова каза, че, цитирам я, липсва публична яснота. Журналистката Йоанна Левиева Сойер коментира пак цитирам, ако премахваме част от сградата на архитект Виктория Ангелова без възстановяване и без дебат, това е проблем, край на цитата. За това нашия стъжант-репортер Момчил Даскалов, реши да провери какво мислят студентите в Художествената академия за промените. Нека да чуем репортажа и ще продължим разговора архитект Стефан Добрев след това. Проектът за реконструкция на сградата на Националната художествена академия е дел на архитект Стефан Добрев и екипа му. Архитект Стефан Добри стои зад столичния търговски център на улица Сан Стефано. Недоволство предизвиква фактът, че след ремонта сградата на Националната художествена академия може да заприлича на МОЛ, защото има сходство във външния вид на двете сгради. Въпреки това, студенти застават зад реконструкцията. Тереза Ел Халаби преди няколко месеца е завършила специалност графика. Пред Хоризонт тя сподели, че досегашните условия в академията не са били добри и одобрява преустройството на сградата. Това, което ще се случи в академията, е нещо, което очакваме от много време. Като бивши студенти, ние няма вече да се насладим на тази нова сграда, но ще е хубаво новите студенти да имат база където да работят тъй като нашата база беше много, така да кажа, лоша от към устройка, от към безопасност. Самите прозорци бяха, не се отваряха, ние работим с киселени, ние работим с опасни химикали като цяло. Тереза Халаби разбира критиките към външния вид на сградата, но предоставя аргументи в полза на ремонта. Сградата изглежда доста не е артистична, а по-скоро корпоративна бих казала дори, но това... Честно казано е само външния вид. Отвътре ние самите студенти си го правим хубаво. Слагаме си дивани, слагаме си стативи. Каквото намерим, слагаме, окрасяваме и става красиво и става артистично отвътре. Искам да спомена също така, че е важно да има големи прозорци и важно е да е светло за самите ателиета. Затова може би по този начин са измислили самия план. По подобен начин разсъждава и Богдан Радев, студент в художествената академия, който ще бъде четвърти курс специалност изкуствознание. Може да е и непопулярно мнение, но за мен честно казано изглежда симпатично. Има едно добро желание за създаване на нова сграда, която да, не се вписва в стилистиката, може би, на останалите сгради около себе си, но в крайна сметка, както за тях, така и за тази седят други работници, хора с дипломи, изследователи, дизайнери, архитекти. Архитект Вайл Петков, редовен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, и общински съветник в периода 2019-2023 година, сподели, че за да не се стига до разнопосочни мнения по отношение на реконструкцията на сгради с културно значение, трябва да се създаде междуведомствен съвет. Отдавна дори и аз съм поставил. Темата че трябва да има един междуведомствен експертен съвет, експерти с високо обществен авторитет, които биха могли да вземат експертно мнение по това дали сградата отговаря на съвременните условия на културно-информационен обмен на естетически критерии, защото двете институции, които изказват мнение, които и за този проект са изказали мнение Националният институт за памет на културата и направление архитектура и градостройство и в двете институции няма високата експертиза, която да защитава обществения интерес, т.е. естетическите потребности на, на обществото. На въпрос дали знае какво ще бъде запазено от оригиналната сграда, архитект Ивайл Петков заяви, че все още не е успял да намери достатъчно информация за проекта. Не мога да кажа точно какво ще се запази, но видимо това, което няма да се запази, това, което е ново, не е неудовлетворително е и бих казал не е съвременно. За предния обект, между другото, имаше съвет в НАК, в който също а, съм присъствал, в което се дебатира, поне това, което ще се случи. Тогава общо взето колегията изказа особено мнение върху случилото се вече това, което е изградено наъгъла, но инвеститора в крайна сметка има право да. Къде да... беше това особено мнение? Ами особеното мнение беше, че, че отново е неадекватно за, за контекста и за дори тогавашния съвременен живот 2016 година. Очаква се реконструкцията и разширяването на северната сграда Националната художествена академия да бъдат завършени през 2027 година за хоризонт мумчи от Драганов. Преди всички. Продължаваме разговора с автора на архитектурния проект за реконструкцията на сградата на Националната художествена академия архитект Стефан Добрев. Архитект Добрев, чухте и критиките, чухте и одобрението, което а, и за моя изненада идва от студентите. Очевидно те смятат, че ще спечелят а, с новият елиета, светлина, височини, специфични работилници, логистика на потоците. А, но да ви попитам, по този ключов въпрос, кои исторически фасади и обеми се запазват и кои се преустройств... преустройват и каква ще е съвместимостта с ансамбла около св. Александър Невски. А, вижте сега, а, значи запазваме изцяло сградата, която е паметник на културата. А, не докосваме, тя е наистина един монумент, който а, стои като една перла там. Сега, както знаете, в момента тези съществуващи ателиета са в изваредно лошо състояние. Те са изкъртени, са по въпрос. Ние все пак, аз по моя инициатива, решихме да ги запазиме и реконструираме, тъй като пространството вътре е много хубаво. Много, как да кажа, поколение български творци и художници, включа и Кристо, са, са се учили там. И просто аз реших, независимо, че състоянието им е ужасяващо и конструкцията, и е в окаяно състояние, да ги запазиме като на френски се казва мемуар значи дюлю, като една спомен за мястото. Да, място. да, да, за мястото. Вижте сега, мене, аз приемам всякакви критики, но искам на всички тези хора, които се изказват, да кажа, че това е един от най големите конкурси в българската история който беше перфектно проведен. Имаше 12 член, жури с най-високо поставените и експерти и архитекти, които оцениха. И още тогава, когато излезех резултатите, обществото приветства проекта. А сградата като цяло една съвремена сграда, в което се вграждат Традиционните съществуващи сгради, именно паметник на културата Червената сграда на смидлов и е, е, тези ателията, които са на Смирнов. Да, да попитам, е губим, ли, Невски, губим, да, ли, губим ли сградата на архитект Виктория Ангелова, защото се появиха и такива твърдения. Ами, да. Ко и коя а, е, точно че... е тя? Да обясним на слушателя. Тя, тя е загубена при бомбардировките. Или тя така е, или иначе вече е няма. 90% е съборена при бомбардировките. Останало е една отломка от тази сграда, един ъгъл, която сама по себе си вътре е нефункционална и ня... Тя не служеше последните години. Тя не се ползваше въобще. Освен това, поради това, че бомбардировките се засегнали, тя беше в опасно за обитаване състояние. Аз дори не имах желание да е запазено. Инженерите, конструкторите казаха, че няма как. А тя няма смисъл, е една отломка да пазиме от нещо, което е, е изгубено по време на ужасяващите бомбардировки по време на Втората световна война, няма смисъл. Вече става е, вътре тя не служи, тя не е функционална, е, опасна за обитаване. И в този смисъл е, е, трябва обществеността да го разбере. А, пак ще се върна към е, е, ли, е, темата е, е, за списване. Е, да. За а, а, дайте ни идея какви са материалите, детайлите по тези нови обеми прямо а, историческата тъкан. Защото много, да. а, но, много голямо значение има какъв материал се използва. Камък, мазилка, метал, да. остъпляване. В противен случай, а, знам, че да. архитектите говорите за крещене в ансамбъла на отделни елементи. Да. А, ще се да. избегне ли това? Вижте сега, всеки, искам да кажа, че естествено по отношение на естетически вкусове всеки има своите естетика, а, а, нали, своите предпочитания. Има хора, които обичат съвременно звучание, има хора, които обичат традиционно. Искам да кажа, има а, една много важна а, истина в архитектурата. Ние не може да преповтаряме а, стари стилове. А, това е невъзможно, така се получава кит. Когато търсим да, да пресътворим силове, които са отминали минали епохи, просто няма ги тогавашните майстори, няма ги тогавашните условия и винаги, когато се опитваме да правим това, е неуспешно. Затова всички архитекти знаят много добре, че... А, всяка сграда, която се строи, трябва да отговаря на епохата. Тя е едно огледало на епохата. Сега, тази, която е построена първата част, тя е недовършена. Тя беше с изваредно нисък бюджет. Ние не трябва да съдим по нея за архитектурата, защото сега, в най-скоро време, фасадите ще бъдат довършени. Вече имаме бюджет. Ние сме използвали много прости материали на съвременната архитектура, а именно стъкло и Каменна облицовка, която е с местният а, а, враченски камък, с който е а, направена Националната библиотека от срещи. Това са материалите. Други материали а, нямаме, а, а съществуващите сгради, естествено, където имаме мазилка на тези ателиета, които са към а, оборище, ние ни просто я реконструираме и обновяваме, нали? yes. не, не може да е заменим. Но цялото. Като Майсурсов се състои в това, тези съществуващи обеми да ги вградиме в един хармоничен ансамбъл с съвременната архитектура. Сега да попитам 16 милиона лева и 900 дни реалистично ли е, защото пък Не, виждаме, че в момента а, има археологически находки там. А, да. Ще ви помоля обаче да ми отговорите на този, матери... на този въпрос. След като чуем да. репортажа да. на Светослава Кузманова буквално от вчерашния ден, когато да. археолозите от регионални исторически музеи и по-специално Елена Николова, която ръководи теренните проучвания, показаха а, един а, гроб, в който има и бронзови находки. А, ще се върнем буквално след три минути отново в, а, към разговора с вас, но да чуем какво се случва там откъм археология, за да видим как това ще повлияе на строителните работи. Преди по-малко от две седмици на 11 август, в процеса на строително-ремонтните дейности за обновяване на Северната сграда на Националната художествена академия, откъм столичната улица Оборище е намерен античен теголен гроб. Той е част от източния некропол на Антична Сердика. Ядрото му е разположено под и около базиликата Света София и се развива в източна посока, през целия площад около храм паметника Свети Александър Невски, достигайки днешния парк Заимов. Археологическите му проучвания започват още в самия край на 19 век, когато са документирани гробни съоръжения, покриващи всички известни типове в античността, от втори до началото на 5 век. Сегашната работа на Терен е в резултат на предварително археологическо наблюдение, като за целта му има договор между Националната художествена академия и музея на София. Ръководител на разкопките е Елена Николова от регионалния исторически музей. Разкрихме гробни съоръжения с теглени покрити и обикновени гробни ями. Във всичките има трупополагане. По-дълбоките гробове, които са в ямите, за съжаление са повлияни от структурата на пръста и в повечето случаи костите са лошо запазени. Намираме ги като отпечатък. По-плитките, т.е. тези, които излизат почти непосредствено под пода на самата сграда, са в по-добро състояние и успяваме да ги намерим като цялостно запазени. Един от погребаните ни изненада с своя гробен инвентар. А, предполагаме, че... Млада жена, която е погребана заедно със своите накити, т.е. има бронзови гривни поставени на двете ръце, и обичайните за периода, стъклени същите за благовония в областта на Таза. Надяваме се, че при проучванията в другите помещения, където също вече започваме да засичаме гробни ями, ще имаме подобни погребения, в които може би ще има също някакъв гробен инвентар, който ще ни даде по-точна датировка спрямо ситуацията в целия некропол. Колко време още ще работите? Прогнозно не мога да ви кажа колко ще бъде периода, тъй като зависи за какво време ще успеем да отворим цялата площ. С колегите работим в синхрон с самата академия и се надяваме, че ще се справим в обозрими рамки, така че да не забавим строежа, а ние да си свършим прецизно нашата работа. Аз лично не мога да отговоря на въпроса дали ще се забави ремонта на академията заради това. по скоро смятам, че тъй като те работят в синхрон с нас, ние ще направим всичко възможно да се спазват сроковете, в които е зададено да се извърши този ремонт. Казахте, че един от гробовете ви е изненадал. Защо? Ами по принципа очаквахме да бъдат а, семпли гробове без инвентар, тъй като населението вече през този период е прияло християнската религия, ориентирани се изток-запад, в повечето случаи се полагат без инвентар, но този пък си има и а, за нас е една добра находка и добър репер, който ще ни даде някаква татировка. Три от намерените до момента 13 гроба има поставено покритие от римски керамиди. Разкопките са обхванали цялата площ, предвидена в проекта за ремонт и обновяване на Северното крило на Националната художествена академия, за преди всички Светослава Кузманова. Чухме репортажа на Светослава от археологическите разкопки. Впрочем, не е изненада, некропо има там, така че където и да се копне около Светия Александър Невски, около катедралата, така ще, така ще изглежда ситуацията. Връщаме се към разговора с архитект Стефан Добрев. Как координирате? Столична община, Регионални исторически музеи, София. Вие имате ли предварително договорени процедури за бързи решения при тези археологически находки? Ами, вижте сега, а, а, искам да кажа, че а, още а, след конкурса а, археолозите направиха много обстойно а, а, нали, а, разкопки на терена и не намериха а, археология. А, сега, при реконструкцията на, на, на сградата, а, а, това се случи и естествено всичко, което се намери като археология, то се запазва, нали? то, е, то е в самата сграда. Нали? Всички тези артефакти археологически са запазени и археолозите вършат своята работа. Така че координация между институциите има много добра. Мисля, че това... Мислите няма ли, че да ще забави. има забавяне? Да, защото Не. тези 900 се, дни няма... за ремонта, Не. които се дават, смятате Не. ли, че ще трябват повече пари конкретно за строително-ремонтните работи? Надявам се, че няма да трябват този път, как да кажа, имаме достатъчен бюджет, не както първат, първият етап, когато беше изваредно а, недостатъчно и не можахме да завършиме това крило, което е към а, Василевски, което сега ще бъде завършено в фасадите, ще бъдат завършени. Аз лично съм оптимист. Мисля, че е, този а, срок е достатъчен за а, реконструкцията и разширението на а, а, сградата по а, улица Северното крило по у, а, улица Уборище и се надявам, че и бюджета и времето ще са достатъчни. Сега не мога да предвидя следващите две години а, е възможно да има покачване на цените в строителството, но а, се надявам, това да бъде решено, ако това се случи. Срока е достатъчен. Надявам се, се две години да имат студентите и преподавателите една съвременна база. Сега излезаха... Нови... Функционална сграда... Да, национална сграда. Излезеха нови а, а, законодателни текстове, току-що свързани с а, климатичните промени, а, които ни налагат а, една малка така Преработка на, на проекта а, а, по а, частта енергийна ефективност. Изолация, Едемно, енергийна ефективност. Изолация, да, това, да. Това, са, това са неща, които... Това го правиме в момента. Ние трябва да отговаряме на всички норми, които са съществуващияте. Съществува. Буквално излезах преди месеци. Така че в момента ние правиме една така малка преработка в това отношение на сградата да отговаря на най-новите норми за енергийна ефективност, за изолация. Добре, за да имат последно от мен. Комфорт, да. Последно да? От мен а, смятате ли, че имаше някаква грешка в комуникацията, защото наистина обикаляха а, различни визуализации? Смятате ли, че да. ако а, комуникирате по-добре визуално, с обществеността, защото хората наистина да. имат право да знаят и през отворени да. срещи, и през мащабни макети, да. за да няма нови, как да кажа, излишни тревоги в публичното пространство, да. а иначе а, нали, да. естетически а, не може да говорим за това, че една сграда може да бъде харесвана от абсолютно всички или пък да се гласува на референдум, как да изглежда да. Една, а, една сграда. Искам а, да ви кажа един интересен анекдот. А, преди около 40 години имаше много голям конкурс в а, Франция, в Париж за културния център Бобур, който след това бе наречен Жорж Компидо. Тогавашния да. имаше пак много голям конкурс както за Националната художествена академия и така. Самият президент Жорж Помпидо, тогава естествено цялото общество критикуваше проекта, нали, защото е в центъра на Париж и така. А, излезе президента Жорж Помпидо и каза вижте какво, и мене не ми харесва проекта, но има жури, има комисия, това, тя го определила експертите, това е законовия ред. А, в същата ситуация сме тук, но само искам да кажа, че всички опасения на обществото са това като стана сградата. Тя стана най посещаната сграда, най-известната емблема на Париж. Сега ние тук правиме една сграда, която не е толкова нито кръщаща, нито а, авангардна. Правиме една сграда, в която вписваме и старо, и ново. А, и съм сигурен, че дени, <laughs> две години, когато е, е, е завършена, всички тези хора ще бъдат успокоени. Естествено имаше много кампании за комуникация на проекта, но те бяха в годините между 2005 и 2012. Когато се извървя дългият път да бъде. А, да, много години по минаха и това може би обяснява да, и обществените обяснява, тревоги и неразбирането. Да, много ви благодаря. Да. Архитект Стефан Добров, автор на проекта за реконструкция на сградата на Националната художествена академия. Опитахме се да разберем на къде върви реконструкцията, докъде ще стигне от спечеления конкурс преди 20 години до археологическите изненади днес.